Neguaren urratxek, nahi baino gehiago irauten dutenean, bihotzari kosta egiten zaio, oiko taupadak berreskuratzea. Kosta, zuaitzantzuetan, laranja ondoa eta bere loreak txertatzea, esperantza ondi baten izenean. Itzei, ez genieke alferreko jartzunik eskatu behar, antzenako gresian bezala, Egun sentiaren hitzak arroxak direla xuxurlattzeko ezpada. Neguaren errauutek nahi baino gehiagotan irauten dutenean. Patxi ezkiaga. Zorikantzen ari Doli rigade oraini tarak Otoitzen da itiztan bat utzinezak Ene azkena diuen eriterak Hori oh, bera da denen historia. Helu bardin digi zifia. Zen ilusio bat devera da? Diren gañetok zure pasajea. El eder kale egin ditet eta lagunduko idaz uzarre egiten? Bai. E, atzo Oeratu ginenean, lo hartu aurretik egintzen idan azkeneko galdera zein izan zen? E... Ama, ekaitz belarritakoekin jaio zen? Ba bai. Bai zer da? Galdera hori egintzen idala edo bai da erantzuna? Galdera hori egintzen idala. Eta zein da erantzuna? E... Ekaitz belarritakoekin jaio zen? Ez. Ez? Ez. Ez bia zer egin guzti hone bat dela kaixa tangitorri eta kara hitzaren ahots ldr ta irati teklatxoan mailan jose ohasabirja <laughs> mira garria bona bueno, gaur ere karri dego hitza hitz eta piz tarterako Zei itzekarri dugu, gero itzei ingo dugu bere inguruan. Zei itzekarri dugu? E... La? Laxo. Laxo itzekarri dugu hitz eta pitzu tarterako, eta liburu berri bat ere bai besapean. Distira oh. eta alderantzia. Joxana agirreren lan berri bat, onezkera obere bidetxoare duena, joxan egirre gaur gurekin goiza partekatzen hemen txe, itakan. Iluzi, jone da Atzo behasengo irakurre taldean izan genuen solasgai distire eta alderantzia liburua gaur idazlearekin berarekin, joxan agirrekin solasean arituko gara. Eta beste kontu eta kantu batzuekin ere, tartekatuko dugu goiza eta alaxe, borobilduko dugu. Izan ez nadialatzeri, hori da dene historia. beberada. Plurena gure pasazioa. Gaurko hitza laxo, gaurko idazle gonbidatua, Josean Agirre. Egunen entzule hala ere aurretik kontatuko diegoen zule e, gonagorria kantuen zuten ari gara eta gonagorria kantuko irudietan, bideoklipean norkke egiten du dantza. E, Beste batzen artean Oiierrek gehienndu dantza ohi ergaur segura izango da, segurako plazan hambittardietan generoa ikuskizuna plazaratzen, sei dantzari oltza gainean plazaren erdian eta ekaizkoiko etxea dantza hoieei, itza jartzen, hori gaur hemen txeseguran, eguerdiko amabiter ditan. Euskal Herriko Dantzatxapelketaren edizio berri bat, gaur seguran. Eta kimua dantza kolektibua eguna girotzera dator segurera. Egutiko 12 orain di denbora baduzu, eh? segurarra bazarete plazara inguratzeko eta inguruko bazarete ba segurara inguratzeko denbora baduzu 12 ertetan, herriko plazan generoa, dantza ikuskena. orkeztu genuen aste honetako hitza leder aurkeztu genuen aste honetako hitza da laso, eta nik galdetu nizun zuri ia zer iruditzen sitaizun ia laso hitzak eh se burutazi ekartzen dizkizun e, ze hipotesi dituzun ze oteden laxo hitza ba nik esan gonuke dela lasatu. Laxatu. Eta zuretzako laxatu zer da? Deskribatik guzu zen, neri osondo esan zen idan, laxatu zer den? E, e, pl plantxa. Plantxatu edo, baina jarriko dugu adibide bat? Bai. Zer gertatzen zai ez zure prakei fugu olean porteroaren aegin ezibiltzen zarenean? Zulatu egiten dira. Eta zeparetan zulatzen dira belaunean. Belaunaren parean zulatzen die gehientsuenetan. Bai. Eta zulo egiten degunean, ba, bizpairu aukera ditugu zulo aurtze utzi eta belaunari preskatzen lagundu, ez? Ahí ze piska sartuz. Bai. Horri berri ere badu zuloak gero taundiago egin daiteke. Zein da beste aukera bat? E, beste prakabatsu jarri. Berri. Best, eh, beste prakabatsu jarri hantzi eta e, Ba, praka horiek e, e, pegatina batekin e, kendu zuloa. Zuloa ez tali, ezta? Bai. Pegatina moduko batekin, baina berak pegatinak bereka buz pegatzen. Es, Zein behar dugu? Plantsatu. Edo zuk diozun bezala, lasatu, ez? Bai. Eta hortik, laso. Bai. Zuloa duten praketan, zuloa estaltzeko ekintza izan daiteke laxatzea. Bueno, hasta hoy es ¿eh? que La colina va va La colina ba te da Laso? Bueno, ez dakit, badauket, e, idea bat enaiko lausotua, ba, e oso garbi-garbi ez dakit, baino laso hori lotzen dut e, pilotakin, pilota joku, ez modalitate batekin, eta, eta baita ere kokatzen dut, Baino ziurtasunik gabe, gure Euskal Herri, bueno, iparralde e, Euskaldunean ez, Eta eta Hortikan ba, aurrera magoixen ba, ba, eh? pelotarekin, baino oso zehat detaililetan sartu gabe eta jakin gabe e, ze paretakin ezkerreko kin errebotearekin e, nola jokatzen dan, baino bai pelota modalitate batekin e, lotzen loten dudoi. Bai. pelotan jolasteko modua, parraken gaineako zuloak estaltzeko ekintza. E Bona, bueno, ekaitzere aritu da bere inguruan galdezka aztonetan, laso ia zer den, eta aurkitu ditu pare bat lagun, hizketarako ba prestu azaldu direnak. Hauxe, joane kontreras gaztetxoak, kontatu diguna, kontatu nahi diguna, laso itzaren inguruan. Ba, nehela oso hitze urutzezait dela gauza bat, e, oso lixoa, oso lehune dana. Ikutzezunen ez dela oso adibidez harrik, harrik adibidez ez bate bat elisok. zait olako zerbait dela, adibidez mahi bat. Me bat ikutzezunen asko pasatzen zen oso oso da. Eta nehela direz guztago zait. ze agradablea irutzezait. Eta, boz, pues, hori irutzezait zerbait agradable dala lixoa dela, ze lehune eta lixo hitzekin ez zerbait, zer ikusia dauke lixo, Eta lehun eta, ba, oiz, edo giretze. Zepolitak ontatu duene joanek agradablea dela berarentzako mai bat edo lixua denean, lasua denean, mai hori ikutzea. Esta la xoitzaren bueltan izketan aritu den bakarra huse June Imazek kontatu diguna. Ba, nei riten taik e bat lasaie eh ba, gausat edo eh relaxatzen zaizuna edo ba, pizkat eh la lasaitasun emate izun token bat edo ez dakit. Zerbait la zerba lasaitasun ematen dizuna ta Oh, zela laue edo, ezdakit zererbait eh, lasaie eta tokibal paketsue eta izango zen toki bat Horri Zaztenoztu... Zerbait lasaia pakea transmititzen diguna, e, lasoa politari da puzlea osatzen. Sexu... Arritzeko inorka ipatu ez izana, xagu kaskarinaren laxoa. <risa> Hele der kontatuko izutipuin bat? Bai. Xagu kaskarinaren azte zutin ez kontatu? Ez. Es... Entzuteko prest? Bai. <risa> xagu kaskarina. Xagu kaskarina oso polita da. Goizeko, goizero, etxeko ataria garbitzen zuen. Ziz, dizazda, ziz, dizazda, ziz, dizazda. Egun batean, ez ustean, ustekabean, lurra garbitzen ari zela, txampon bat aurkitu zuen. Diztiratxu, diztiratxua, urrezkoa. Eta zer erosi zuen txamponarekin? Txamponarekin, laso bat erosi zuen, xagu kaskarinak. Handik gutxi da oiar bat pasa zen xagutxoaren etxe aurretik eta santzion kukuruko ni oiarra naiz. Gera xago txerri bat agertu zan. Korren korren korren korren. Ne txerri naiz. Ondoren txakurra zaunka bat. Ne txakurra naiz. Eta askenean harru harru. Katu txo atazaldutzen. Miau. Miau. Ni, katu naiz. Denek denek barkatu. Oh, oh, oh, oh! Xagutxo kaskarinarekin azkondu nahi zuten. Au, au, au, au. Xautxo, xautxo. Ni dekin azkondu nahi aldezu. Au, oh, au, oh, au. Oh, oh! Oh, yes, es, es, es, zure zaukekin, ez nuke lorik egin, zurekin ez. <truz> kurri kurren, kurri kurren, <truz> xagutxo, nahi alzenuke, nerekin ezkondu. Oh, yes, yes, yes, yes. Ez, es, es, es, horren bestezaratarekin, ez nuke, lorik egin. Ez, ez, ez, ez, ez, esan zionu jarrare, kukurruku, kukurruku, nahi alzen nerekin ezkondu. Ez, ez, ez, ez, ez, horren bertezaratarekin azingan uke egin. Eta azkenean, miau, miau, goxo-goxo urbilduzitzaion katua, nerekin azkonduna ialdezo. Bai, bai, zurekin azkonduko naiz. Eta azkonduz ziren, baina etxera iritsi zirenean. Miau, eta hoazabaltzarekin batera, Katuak esan zion jaguari. Horain txihango zaitut. Ez, ez esan zion jagu txok aiskarinak. lortu zone, e? Eh? Iez egitea. Eta lagunen etxean iskutatu zan. Kantatu z. Jagu txiki, jagu maite, Zulo txuan gorde zaitiez. Katuak ikusten ba zaitu Krish, krash, krish, krash Zer? Han Egin ko? Zaitu Zaitu Zaitu Gure sustraietaraino, eustea zaila den, ametxetaraino. Izarak zintzilik, balkoietan itzalak, aizeak aizeak, eramago. Bauri sheretsantz izan, xaguk askarinaren buruko laso erosi berria urrezko champonarekin erosi zuena bere burua paintzeko. Estela ateresha ta unno itzuliko naiz duana berriz asmatzeko. Eh ba bai, laxoa izan daiteke bada adjetiboa LASAIA. Esateko? Entzun de radioz behiraz de polita? Egunen baten esan genuen egizu katamuxerraren loa ba egizu loa LASO Egizulo LASAIA entra Eta bai, ona iritsi naizuenik hitz honekin. Eskularruz aurrez aurre jartzen diren bi artean jokatzen den pilotaiokoa. De de Hoja Som... zerbait bagenekien oso garbi izan gabezta, non dignoran jo ber dugu baina pilotarekin lotzen genuen. Eh, enzunei itziar alduntzinek telebista saio batean laixoaren inguruan egindako erreportaiaren zati bat? Hauxe. Antzinako aberastasunak beste inon ezpesa gorde eta zaindu dituzte lurralde hauetako biztanek. Eta arrotasunez erakusten dituzte. Aspaldiko altxor horietako bat laixoa da. Bilotako modalitate ikusgarria. Hau, alda laxoa! Bai, bai, bai, hau ba. da laxoa! Ba, Laxofamatua, zikura la nikusi gabea! Ba, ba. ba laxoa dugu, daurren dure induruan bastan eta maldarekan konservatzen den eta pilota joku zahar bat. Eh? Da nire joku zuzena, horret erran edo e, plaza librean jokatzen dela, pilotaren ikusten duzuen bezala, patzen dira aurrez aurre, zaurre, ez frontoi, ez trepatako frontoian bezala paretari beira, Horten, pilota egin behar dutera da, pilota alde batetik e, bertzera bota. Uh -huh. Hortarako, erabiltzen dute e, eskularru bat, eta gainera kontatzeko moduare bai bitxia da, ez da, tantos kontatzen, jokos bai zit. ez da. Joko ba, batotxa baitu lau kintze, kintze, 30, kuante, eta, eta horrendoa jotua, Erdaz? Erdaraz, bai. 15 pilotan, 20 puente. Pilotan erabiltzen diren eta hiz edo reienak e, erdaratik. Horreatik, Erdar. e, Oitamarra baldin badaude, eraten da, a dos. Ah! A dos, a dos erra nahi du, daudela a dos kintzes jokua lurtzeko. Oitamarra, berro rei, eta, eta jokoa. Ez deakuerda daudela. Ez. Nik haitxuta daukat, naparroako gobernuak... Gizateriaen kultura ondare izendatu duela lasoa. Oran berebiziko importantzia du.: Nozioez, gainera duru eta Austrpilatu duen modalitate batarra eh? e, kultur eh, ondarea izendatua dela. Horai e, duri gustatuko lititzaikuke hori ez batarri geldiitza. Ja. Titulo teoritroa albaltzean bezir eta praktitan zertan ja zertan bihurtzen den. Eezta alde alde batetik jokoa babesteko eta bertzetik, Joko egin inguruan dauden mm, elementu material guztiak konzerbatzeko. Uh -huh. Asteko plazak. garai yeah. batean herri guzti bazuten beren, beren plaza P bizona desagertu joan, joan, joan dira eta ori gutxi gelditzen dire. Kantuan dabilien gizon no? hice... ohi ize era bat kantari ba, ba, Kantua kantatzen. ze da ba, ba. <laughs> ?i Txaria, txaria txaria izena izena du horri egiten dena da. Eh, pilotarien dako eta publikoaren dako partiaren martxak, kintzeak, jokoak, eta, eta kantatu. Ez bakari kantatu, ba izin eta tarteka, tarteka, eta sartzen ditu berso batzuk, eta ba, personali bitxia da. Bitzia da, izo. oso nik ariko dut kantuan da, esan dut bineo, ze gizona. Baina, bueno, bitxia eta, ba, nire uste polita dela. Na, oso, oso ederra, oso ederra. Oain, ez da egitu zongi enten dudan jokoa? Arauak eta oso, bueno, esta, komplikatu xamarra esta, da, ba, eh? Ezta, bai, ezta, ezta, ezta, ezta, Nik zerbait entenditu nahi bali badut dut, horrai etxibarra naiz. Oh! Ba, uste bayez, eh? ni, ni tan, uste bai ez, eta, zerbait unertzeko eta eta probatzeko. Bale? No? Balkoietan itzelak, aizeak, aizeak, eramagun itzelak. Eta hitzer alduntzik azedaria jaitxizen, jaitxizen zela ira bertatik bertara jokadariek laixoan. Nola, jolasten zuten e, ikustera? Pareta ari gabe, bitalde, aurre, zaur, aurre elkarren konra. Ba, dibedatzen izan, ariko balira, bezala baina ardiko sarerik gabe. Eta ez banaka eta ez vinaka, taldean. Bueno, Laxoa, bizi bizirik dago, elizondon, bizirik jarraitzen du Laxoak, elizondona dira. Laxoa, pilota modalitatea, lasaia, e, lixoa, Laxoa, xagutxok Laxoa, laxoa, xagutxok askari narena. Gaur gaberako gure desioa, egizu lo, laxoa. Egizu loa, laxo. Eh, eh, Gaurko itzuta pitztarterako aukeratu dugunitza, laxo, laxoa. Joane Contreras eta Junei Mazzi, mila, mila Esker en la derreta joxiri ere Zika doana Takau ezberen burua hitzen duten Euskal olerkari Kokaleku bila Izateko eta egoteko Bidea etrazatzeko mundu esaten dioten argazki horretan Edo Paris esaten dioten mundu horretan Mila bederatzireun eta da eta Parisen umeak galdu egiten dira. Edo amak dira galtzen direnak. Burua beste nonbait duten nonbait amek. Eta zer den zaintza? Zer den negarre egiteko babesa emango dizun bular arte hori. Eta bakardadea eta maitasun idealizatua. 1920 da eta, eta Parisen umeak galdu egiten dira. Batzuek panpinak galtzen dituzte. Beste batzuek alabak dako emakumeok Euskal, Herrriko emakumeok gure bestiz beteko dugu geroa Kazetaritzaren munduan eta literaturaren munduan bide luze egina duen Josian agirreren lan eder bat gehiago Distira eta alderantzia Itza, Gaur besapean hartu deguna Eta hitzakia bihurtu deguna Josean agirrekin sola zean aritzeko.kaiko Distira eta alderantzia, Josean agirrek idatzi eta elkar arrgitaitzaak argiratutako liburua? Inor, Ez zu honen berri izanen... Joxan, agirre, kaixo eta ongitorri, itakaratazurienak lan horien gatik ere? Bueno, eskarekazko. <laughs> Joxan, e, dizdira eta alderantzia liburuko protagonistak, e, Maria Garrastazuk, Parisko Luxenburgo parkean, negar batean, maili topatzen duenean, artean ez du bere panpina galdu zuen neskatuaren eta Kafkaren arteko istorioaren berri. Joan Agirrek noiz ezagutu zuen historio ederri? Eh, Kafkarena, ezten eso? Bai, hori da. Eh, panpina galdu zuen neskatuaren eta Kafkaren arteko istorioa hori. Suharri, ezaguna da. Eh? Zenik, aine ezaguna, e, uste dut horrela do, bat idazlek erabili dutela kontu hori. Zeak egiteko, eh? ze, mitaziloak edo, eh, historia polita da, baina hemen epizkatorla ez zeharka bezela erabiltzen da, ez da, zuzenan erabiltzen. Bueno, oh, kontua da, kafkake bere, bueno, hasta dorarekin, ez, eh? azken, beren eskalagunarekin, eta ja, edadean aurrera, zikula, hil baino, urte, urte bat bia, hori bere, memorietan agertzen da, ez, e, Topo eh, topoientuela negarresari izan eh e, neska tobateken ume batekin eta galdetu zion ze zitzaion eta bueno, panpina galdu zuela eta ordoan ura ura konsolatzeko edo inventatu zuen historiari hori, es, es eske viaje batean junda neri idazten dit gutunak idazten dizkit bihar etortzen bazera honea parkontaraba berriro irakorriko ditut gutunei eta horrela 10 12 bate gutun idatzi, idatzi zituen e, neska gal, panpina galdu zuen neska hau ez egiteko es bizka kontsolatzeko ba, fin badago paralelismo bat nere e, protagonista honek e, Mariak ba ama galdu duen zera bat aurkitzen duela Kolonburgoko parkean eta maili da kontsolatu berduena Marik ma, Mariak barkatu maili topatzen du eh kontsolatu ezean negar batean amagaldu delako eta mariari dagokio edo tokatzen zaio, maili kontselatza inspirazio iturri izantzen e, Kafkaren eta Panpina galduzon eskatoaren arteko eh istorio txori oni hasira emateko edo hau gauzatzeko Bai bai beharra da bai beharra da izan bai, eh, diteke ez nahi gogoratzen eh E, oso oso askarri dazitako novela bada, ono pare bat, iru bat, hilabete, bon hori izakit askar dan, eh, baina. Eta behar bada, bai, arranke hori, e, izan diteke ze hortatik sortzea, ez, referentzi hortatik edo. Bai, ka, hemen ez da pampiña bilatu behar, baizik hemen, eh, umearen ama bilatu behar da, eta umearen ama bilatzeko egiten dan viaje hori da, ez, pixkat, e, ardatza, e, liburuaren ardatza. Akaso, esanberko genuke, josean, e, izpiluak eta itxasoak liburuak irekizioa bidea, distira alderantzia eleberri laburari? Bai, bai, bai, nik e, e, izpiluak, izpiluak eta itxasoak e, ideatzen duenean e, buruan hiruko trilogia ba, neukan, eta protagonista bera da, historia e, jarraipena da, eta idea, neuk buruan da idea da, beste viaje batekin, suberoan Zuberan bukatzeko hainez, hainez zuret edo mis, mis frantia izan zen e, bat garai hortan, lendabiziko misa frantian, eta bueno, horrelako iruitzen, zait, edo bon, ardilla idatzita daukat, gero pandemiarekin utzi nuen. Baina, bueno, hiru hitzen hirugarren honetan ere horrela gogueta merke batzuk egiteko gaukera amaten zidala, edertasuna eta ez daki zer da, hile egin zan, ez da. E, Miss, Francia, atera, cinema nebili zan, gero, eta, bueno, peritonitis batekin, Buenos, buenos Airesen egil bueno, ez da. Bere historia kontatuko. Ze hiruko bat daukat buruan. Eta protagonista bera da, protagonista bera da. Zestuan bainoetxean lanean hasten dan, e, A, aizarnako Basarriko neska bat eta eta orain ez ematen sienesgarriada ni baina bueno nere ama garai hortan lan egin zuen leku hortan eta oso arruntasan aristokrata batek edo satea bueno ba gustatu sitzai holako neska edo langile ona zelako edo guapa ez dakizela garrazoi, esatea bueno sato Zaragozara edo sato zurekin Madrila edo Parisia ez kaso ant Parisia ematen du ispilu ispiluak saltzera Lehenengo viaje hori da, ez? izpilua saltzera, di joa, e, neska hau, Maria Garrastazu hau, Parizera eta Parisko historie batzu kontatzen dira. Fin. Han ere agertzen da modaren kontua, baina bueno, ispiluen mundua da gehi den erakusten dira. eta bigarren ondanea moda, moda edo diseinuaren mundua da gai nagusietako bat. Baina baina bueno, lotura era batekoa dauka. Ordiz 21 zenaren bezala asmoa e, irukoa egita da isfiloak eta itsasoak e, lehenengo liburuan bidaia badoaz Zestoatik e, Parisera eta orain guk eskutan hartu dugun distira talderantzio honetan Parisen kokatzen dugu gure burua protagonistarekin batera eta bagoaz e, zerbaitetara bueno Zuberoatik bueltan gabiltza hangoak ere badatoz eta hemengoak ere eh badoaz Josean zergatik eh irukoa hiru lan laburrekin eh ezentzitieken guztia Batean elkartu, zein da e, egiteko prozesu dozu erakartzen zaituena bideo hau aukeratzeko? Ez begira ni sekulesdute, ez, ez dute gazten e, generoan lanik egin beti heldu nobelan delduen nobelan gertatzen da bukatzen desu bat eta eta beste bat hasi bitartean, badago hor interim bat oso e, de zero suadana. Saiakeragiten e, e, e, dituzu geiski ateratzen da tal eta ilabete hoiek betetzeko edo bueno, ez betetzeko bai, pentsatu noen ba saiakera e, e, txiki bat egin behar nola genero hontan, nez, generoan eta eta hori bat itxasuena aterasan, e, incluso idazle, bueno, komentario honek honak entzun zian ertzen da Ez dakit, nik izenik ez dudalako generoan edo, edo ez dakiz ergaitik, ba, ez da saltzen edo, inkluso nik uste dut hori elkarreko jakingo dute, baina inpresio eukide beti, e, bueno, etzala inarresa e, publikatzea. Eta bueno, bigarrena publikatu zen eta hirugarrena ere ez dakit igual kostaino da, ez da saltzen. Zan dut, badauka e, e, badaukazalmenta minimo bat ebentzat gastuak egiteko edo, Eta beste hau impresioa daukat gutxiago saltzen dala eta orduan ba kosta e, egiten da. ...publikatzea bera ere. Zergaitik eh, bat ez nuen egin jarraian... ...ba, jo, ba, eztekit, igual... ...potolo egin jagelituko edo... ...nik horrela hiru ...iru, iru zehatziki, gertatzen da... ...bat atera, dan dik bi urtera atera dau... ...eta hemendik beste urte betera... ...edobira, hirugarren atera zemada... ...piskat galduta edo gelditzen diala, ez... loturarik erik ez balut ebezela. Baina, bueno, zere egingo da... Bueno, guk kontatu ber dugu eta pizkatamua entzulei botatzeko atzo solasgain izan genuenela behasengoi irakurle taldean, helduen irakurle taldean solasgain izan genuen aurretik irakurritat distira talderantzia izugarri gustatu zaigula eta ipatu genuen liburu osoa proposa, e, bueno, ba irakurzaletasuna ta bultzatze aldera, ba, eskoletarako eta gai tratarerengatik, eh liburuaren formagatik, beragatik eta Eta, bueno, transmititzen e, duena batik. Joxan, e, gukau irakurri dugu, lehenengoa irakurri gabe liburuak itza, bera eta berea propio e, izan daiteke irakurleak ez du, zertan galdu ez da, aurrekoak irakurri ez baditu? Ez, yes, ez, yes. nire gustu dut ba da, kuala bere historiea da, ba, kuala bere Bere autonomia ez Keiago ikusten dut Jarraipen bezala irakurrita Baina nik uste du dezakela. Oso nik irakurri gabe neukan Bueno ez dakit aurkezpen nahi nuen etik edo ta, Gaur goizan jarrundetik irakurtzen Ez irakurtzen da, ordu, ordu, tardi En fin, oso askar irakurtzen da Eta bai, irutu zait horrela Oso xamurra edo ez dakit eh? Neri e, e, <laughs> ne impresio Nek hona indit Gaur goizan berriro irakurrita Eta bueno, badauzka badauzka momentu horrela melodramatiko samarrak, eta harritu hauena nahi izan da, zen ba egiten duten, e, e, ama galdu duen e, umeak negarre egiten, normala ditut zait, baina Maria honek e, txekon eskameak, hor bueno, horriak bakoitzean, malkoak ikusten dituen. E. Baina bai, bai, nik uste dut funtzionatzen duela, zuelto ere. Hortaz eztinien eh, ohartu idatzi zenuenean eh, ze gertatzen zaio idazleari bere lan propioak eh, denborara irakurtzen dituenean bere hitz propioak irakurtzen dituenean Bueno, Nikola eh, gaur irakurtzen egin zenean goizean, eh, arrotsa sentitzen, Nuen beste batek idatzi balu bezala, neurria handi baten, eh? bai, bai, eta e, gauza batzukin harriktu ere egiten zean, incluso batzutan esaten e, zeurikiko esaten dezujo, ez dago bat ere gaizkita horrelako gauzak, ozak, sea, bai, bai, pizkate estrañamentu bat edola arroz zea bat arroz tasun bat sentitzen da, idatzi dezuen arekiko. Batez ere, asfaldikoa danean, oke? Hau, hau idatzi talago e, e, novela realista bukatu eta ondorengo bi iru hilabetetan. Ondoren, nik beste novela oso bat, beste bi urte pasaditut, beste bat egiten, pensatzen dut, da berrilean edo relaterako dala, zen dut orduan, gelditzen zaizu, horrein dela, urteko histori bat, darri behirak ari unari zehanean. Oso raroa. Hey. Mila bederat zireun eta hogei hoxian, e, Parix, e, Belepok, e, interesa garria zun, atzera, jotzea e, aipatu duzu ez da, e, ama, e, zestoa, abia puntu hori, e, erakartzen zintzun, e, garai hartara eta bizimodu hartara eta e, txoko hietara joateak? Garai oso interesantara alde askotatik, eh? Bueno, artearen munduan, por supuesto, baina ez dakit, beste giro, giro besela ere, bueno, Paris garai hortan, fiskat eh, munduaren silborra dalako, ez. Eta hemen nola iniziazio nobela besela planteatuta dauden, zen neska hau 17 urtekin do Parisera eh, deskubritzen du eh, mundu bat, deskubritzen du maitasunada, deskubritzen du eta hori kultura, artea ta tal, eta E, aldi berean, bi novela guetan, bi novela txoa guetan. E, Deskubritzen du e, gizarte diferentziak. Esango no, nuke horrela ezaguarri fuertenetako badala, hemen ere bai, eh? E, beti, aberaztasuna edo diztira edo zeak, izkutatzen duela beste batzuen miseria hori da, nik uste eh? Nik eh, elduen zean gehiagiz eta egiten horrelako pedagogia, sozial hau edo politikoa edo zango nuke, baina bi hauetan eh, nabarmena da. Neuri huriet gustatzen guztatzen elduenean, eh? Bilean, hemen nabarmena da, Jose, tala ta da, eh, garai, garai hortan, hemen ikusten da alde badetik eh, eh, kokosanelen eta ezkiapareli tauen, eh, E, diseinioaren mundu harrigarri hori ez e, e, fantasioso hori eta eta horrek eskutatzen duena da, ba, hori miseria emakume pila baten miseria honen e, ama ama galdu duen, neska honen ama aurkitzen deu e, liburu honetan, ba, korrektzional batean ba, sindikalisten edo horrelako protestago gogor baten harrapatu ba, dutelako eta da, suberotar e, Radikal, horrela, zer ditako bat, e, e, bai, sindikalista bat. E, Polita politada ikustea Pariseko aldi edo Parizko, Paristi kampoa aduen atelier edo fabrika dietan, ze baldintzatan ari dian, emakumeak lanean. Umeak dituztenak etxetik ari dian. Eta gero, va ba, manifa gogor hauetan polizia etorri eta begurra ematen hasten denean normala da umeak galtzea, kasu hontan gertatu da bezela, ez. Zer o sea, badago, e, e, e, borondate bat e, e, zea, e, gizarte sea geisarte bat erakusteko. Horri izan neiuen. Parix, oso onda ipatzena izan, bezala, egun gintza, argazkilaritza, borroka e, sindikala, nolakoa izan da e, dokumentazio lana? Ari zen jena ipatzen ez, irugarren liburuako, e, misarene historia, historio hori, e, dokumentazio lana, e, nola egiten du e, joxenak, betxatet, e, idaztearekin batera ikaragatik hasi dezula zeukere? Bueno, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Ez ketu komedazio lan azatekut honen e, e, kasuan, ez dago ezer, eta praktikamente ez dago ezer. Eta badakit ez peletakoa eta ama ere bai, e, ederrena etxekoa, pentsa amak ze, edertasun izan, etxeari ere ederrena jarri zirten. Baina e, e, ez dakit, ez dakit, e, ederrena hori saldu zuen zerraldoa, oneak hartzeko, ez dakit... E, eh gauza euskaraz bakarrak haren ala urtzemordeska bate alkateak eh bat egin zuela dirubilketa bat egin zuen alako mar, marmolesko eh ilobi bat jarri zuten eta erakusketa bat egin zuten baina tokatu zitza justu pandemia garaian eta deitzenuen mediatekan eta mediatekan itsita zeuden eta egin beharko nituzke espeletara jun eta vuelta batzuk egin jakiteko neska honen berri Beste bi kasuetan ez de inorajon berrik izan, e, liburuetatik. San e, Parisko, emigranteak gara hortan euskal emigranteak e, nola nola daude antolatuta, ba pareba liburu e, amaztunetik erosi beste iunes dituz aurkitzen eta bueno, hori letu. E, eta gero historia soziala da gehien, Ba, neri beti gustatu izan zait, beti gustatu izan zait historiaren e, e, Zea undileak irakurri beharrean, e, jendean olabizizan garai hortan, eta bueno, zu zubaneikoa da etxean e, biru tomo izatea, jakiteko garai hartan, ba, ze ofizio zeuden olabizizian, e, artistak nun biltzen zian, bestea. Baina dokumentazio lana, e, zein, beste. Lenenguan, lehenenguan behar bada oso gai politada. E, Bainoetxeak, bainoetxeak, hoietan, eta, e bainoetxeak, barroko bainoetxeak gainberan daude urte horietan, eta itsasoko bainuak daude jartzen dira modan. E, kurioso da itsasoa monstruen eta lekua izatetik, golpetik gaiz guztien erremedio bilatzen da ta ezten dira Europa guztiko aristokrata berarrekin eta eta itsasoan bainatzen hemen et, bertan ere Donostian Isabel Bigarrenari jarrezioten kaseta bat eta hasi izan e, itsasoko urak Artzen, ba, gaiz guztia sendatzen zialago, eta egila da, etxasoko gura, gaiz batzuk sendatu iten dituela, orduan, balago, benetako bat. gai hoietaz e, irakurri lendik daukadana, gauza berri batzuk, bai, baina ez ta ere beste munduko informazio hori behar historia hueke osatzeko emakumeak presente daude eta Xuberoa dago oso presente, neri hori ikara garregustatu zait, e, horreztak ito gokumentazio dagoan, edo edo joiseanen e, beraren e, bizipenen jakintza, ez da, e, bueno, e, libur laburrean bertan, xuberoak e, pisoa hundia hartzen du e, izatez eta fizikoki ere bai, ez, ba, bagara matzazu, herri eta zenbait paisaietara ere bai? Bai, ez bueno, orain e, kotxean, baina garaibaten bizikletan, orara lagun, lagun pare batekin ibiltzen nintzen eta suberoa e, inkluso nik ola, mitifikatutare ba daukat eta gehiek izko mirezpen ba daukat suberoarekiko hor esate baterako erako bukatzen da viajea haitxona monakan bizi dielako eta hama espetxean dagoen bitartean umea ekartzen dute e, altxurikira ez baina e, bukatzen da viajea hori gero goinez igotzen dira abizko iturrira eta da sate baterako orrellan ere lekuri kutxune eta gamos nik oraindurtan hantse momentu hontan ango bentan e, zerbait jan eta ardo bat daten pirineoibegira otegetik eta bueno, ez paratu hingo nukeu o sea, harrigarri hietako bat eta gogoan eukan sartzeko da ordan aprobetxazen dituzu ose, hauek historia hauek ba zuz nahi dituzu nagiteko esaten zesio da. Alzirikora eramaten badetzea ba goazen goazenan gora, ez? Eta igotzen dietan egoten dia leku hiera dia isugarria. Eh gehiago da mi despena jakituria baino, eh. Nik eh Kite, askotan egon, nahiz, eta, bueno, horrela pare pareba, vuelta ez, baina, e, lagun batzu da, Euskar, nituen, ai, ez gure garaiko jendeare, gu bezala zez hartu inda, eta ja, gero tarreman gutxeo, baina, baina, mi despenada. E, Joxan, besteak beste hori da, idazlearen eh, boterea, ez, eh, akaso horregatik ere idazten, dugu, eh, gure eskudaguelako eh, nora joan gugeu idazten ari garen bilardan, eta nora eraman, E, irakurlea, ez da, zuk ara joan izen hori, iturrira beste behin, e, orain txakazo ezin da, bapatean ara joan, baina, liburuaren bidez, idatzi zidea irakurrez joan gaire, ez gehori, idazlaren boterea da? Bai, bai, bai, bai, bai, bueno, boterea, ta, bai, eta idaztea ba, bat ditu bere ventajatxoak, eta badu bere aventura, puntu batera, eta izango da terapia, eh, gehien eta, baina, eta, bai, boterea, da, bai, bai, e, maite dituzun lekuetara lehenengoan esote bat ergo biarritza da, eixente, eta jo, biarritzen historiara da gauza harrigarri bat, ozea, da biarritzen da turistikoki eta bainuen bainuen historialdetik izan da, bueno, Europa trenbat etorten zan Moskutik biarritzea inozu zenean, gelditzen zan Parisen egun bat pasatzeko baina zene dut, Moskutik jendea Biarritzea inoetortzeak, suponitzen du, garai hartako zentro turistiko importantena zala. E, e, badaude, e, Euskal Herrián badaude leku, leku oso, histori, historia ondile daukaten lekuak. Eta garai hori oso fuertea da, oso garai fuertea da, bi arteko ze hori iparraldean eta, bueno, de Parixen, noski. Ez da gitargazkilaritzaren e, mundua gustoko gertuko dezun, josean, e, momentu batean aipatzen da, horretarako ere ez da, gitargazkilaritzaren mundua guztoko behar den, aipatzen da, eta kaso denok badakigu ez da, kameraren begiak horixe duela, ederra edertu egiten duela, eta itxusia, bai, itxusia nagerian uzten duela. Ja, <gülüyor> yeah. e, a ber, e, bai, bai, niozo sale izan da izan da izan, horrein ez da, partikana ez da, bate, argazkirikateratzen baina, asko, asko gustatu izan zait, Eta horre, bueno, badaude, ba, horre largazkila ditzera iburu zirak, horre niretena, bueno, bate, klasikoa da, Susan, Susan Suntanen, e, la fotografia edo. Eta mm, esaldi egiten desuna da, esaldi boro biloiek e, erabili, ez? liburutik ez dut uste, besterik eiten da ni, baina, bai, ederra edertu egiten du, nire uste dut, kamarak, eta hauek, e, Parisen... Neska honek laguntzaile bezala edo lan egiten duen, ba, leik, leika kamarakin da biltza, gara jortarako, ose, ka edite, kamara onakin da biltza. Egiten dutelako lan apizkal gara jortako prensa, prensa rentzat, prensa urte horietan e, frantzilean sekulako indarra zeukan, ose, gero, ea, era bat galdu du bainan, nahi beha. E, Mariak zahar egoitzan bukatzen du, ez da ontatuko, baina, E dugu askorrik kontatuko baina, bertan bada senddakile gazte bat eta arekin bizitzaz hitz egiten du. Bizitzaz hitz behar genuke. senddakiileekin? <gülüyor> Edakidan kammetxe egiten duguzharuko gehalai zahartzen nahi nahi, zila gutxi falta zait, e, guher hortara iristeko, Eta eukiko degula atzera begira jarri eta gauza pila bat kontatzeko, ez? Eta hori da pizkatorra agertzen dana. E, li, Liburuzka honek, e, asiera hona dauka eta niko zed bukaerare polita dala, gero maizia agertzen danean eta historiari. Bai, bai. e, Konparatuta zaharretxe hortan daudenekin, ba, bueno, oso emakume interesantia jarri dutea. Maria. Oso interesantea, Joxan. E, Liburua oso harin irakurtzen da, haipatu ah, dezun bezala, e, RH irakurtzen da, e, gai sakonak trazatzen ditu berean eta guri ikarra garri guztatu zaigune izan da, kontaeraren e, erritmoa. Esaldi oso luzeak erabiltzen ditu Joxanek, baina ez dira bat ere korapilatxuak. E, oso erraz irakurtzen diren esaldiak, baina puntuaren bila joan, jolas hori egin, Eta puntua bilatzerako eta aurkitzerako tokitara joan behar? Bai, bueno, gai, gai potoloak ikutzen dira baina en no? oso modu doxifikatuan. Ez etor, da etori da nikuzte liburuaren, bueno, liburuaren E, genero genero hontan e, egin beharrekoa, ez. Eta argazkilaritza agertzen da, baina oso modu. Ez da argazkilaritzari buruzko iritsirik ematen edo digresiorik egite edo or, sakontzeko baizik. Bueno, orneskame barte hartzen du argazkileak egitera eta e, daukalako gaztetako nobio bat eta orduan hilea e, hartzen diote alogarson eta eztik. Bueno, koillare arte. Historian barruan sartzen dia gai botoloiek, eta ez, ez du, digrezio edo kanpoko iritzi modura. Eta diseinuaren mundua e, hori ere oso zopolita da, e, txapareli, eskiapareli edo hau eta kokosanelen arteko burruka hori, eta binen baten estiluata, bestaren estiluata, baina hori dana gertzen da, Es historiaren barruko kontakizun bezala, bai. E, da kontua. Ezin da ezin da e, txasoko bainuen e, onurai buruz errollori txartu, osea hein ber da ta bla, bi esalditan. Esaldi luzeak ez dakit, neu ez naiz tortas ort, eh, jahetzen, eh? baina bai, behar bada, bai, luzeak egiteko gaiteko utzetu joera badu helduekin bai, hontan bai, ez dakit. Lucea baina oso jolastiak, Josean e, kontatu da zu len diguzu eta eta interesgarria zaitu oso ze gertatzen saion idazleari, Josean e, e, jubilatu zen, e, idazteari eh emana bizita beste zen e, kontu ere eginez, eh ze ze presio, ze tentzio sentitzen du idazleak lentzenion bezala nobela luze bat bukatu eta beste asibit jartean zirriborroak idatzi, zirriborroak zakarron bota, e, zer da idazleak sentitzen duen e, itotasun hori itotasuna baldin bada? Beste, uste, nik, nik, ez nuke hain e, zeha jarriko. E, Aber, e, idazlea ondien e, kasuan eta hortik bizi badia, ta diru iturria ondileak badauzka eta igual izango da presio ondi, baina gure kasuan ez dago presiorik bakarrik, zeuk zure buruari eskatzen diozuna. Ozea, e, bi urte, a, nere kasuan, e, azidean ez, baina gero jo, sartzen zea eta poliki-poliki etxe bat, etxe bat, zeure etxe bat bezala egiten duzunik. E, bi hargoizuan, bi hargoizuan, igandean da, igandean ez, baina astelenean eseriko naiz hor, eta sartzen naizia, balakizek elatarakun barudan, nun utzi dudan, egiteko bat bukatu gabe. Eta hori bukatzen zuen, zuk etxe hori bukatzen duzunean, E, atera inbehar da hortik eta beste etxe bat ereikitzen hasi hori da pizkat nik uste dut irudila ez eta hasieran e, oinarriak bilatu etxe bat egiten hastea oso oso gorra gorra, gorra ez e, zaila da zaila da e, edo mudantza bat bezela edo egin behar izaten da eta hilabete batzuk egoten dira e, pizkat azpertzen zean azakizu ezakizu zeregin nondik hazi E, ideak etortzen dira, baina batzutan ez dute funtzionatzen, eh? baina ez nuk esango nik hori horrela uh, agobiatu eta gaixotzeko, bueno, behar badabai eh? batzuen kasuan izango da, baina nik uste dute, gure kasuan nik beti pensatzen dut eh, guk zenbat eta gutxiago inkluso zenbat eta gutxiago publikatu hor da, eskertu ingo digutela jendeak, zara nik hori daukaguruan, ea pizkat pelma bihurtzen ari ote garen ez Ni baduztean pensaitzen dez jodea, Armada lan martxan e, iritsiko naiz eh Javier Gereño san, eh zakit 40 nobelak idazitu zitu, baina jode, eske martxan htan Gereñoren marka hutsiko da eta ez dit horrela gasia hundirik egiten. Ez dizu gasia hundirik egiten, baina aurreratu diguzu udaberri aldera etorriko dela eh nobelaren bat eta ispiluak eta itsasoak distira eta alderantzia e, bikoak iruko bat ere izango dula hirugarren hori e, Idazten hasia dago idatzia dago buruan, behintzt bada, bada zerbait e, etorriko da ez? Ba erdia egin daukat, orduan orain ezdakit e, ari naizerekinigo legin beharko nuke tarte bat baina hit egingo dute, ez dakit edo mendigurenekin desango diate buf, buf, ez da obate eta urtsiko dut, ez dakit, naizko, eta esaten badi ato, ezak, ezak, ezak, ez erregin, ez dek saltzen, eta talba bai, orduan, naiz, nire miso horrekin eta kitxon, <laughs> ez da, ez horrekin problema ondirik egingo. Estalako, e, editoren egoera ere estalako bat ere samurra, nire uste dut editoria da biltzala, gazteen bila, Momentu hontan emakumeak, nik uste eto funtzionatzen dezuela, eta emakumeen gaiakin, behar bada berriagoa dialako, eta badauzkate beren arauak, pa publikoaren e, zea bat e, merkatuari erantzuteko. Eta igual guk erretiratu egin barko genuke, baina nola erretiratzeko ere, azpertu iten gehan eseregin gara, oso komplikantua da egoera. Hozian ba orrixebere aipatzen atzo irakurletaldean bertaratu zen batek, Josean gizona izanik ze ondo hurbiltzuren hurbiltuden emakumeen gaietara eta nola sartu den emakumeen paperean. Bueno, ez da tuste diferentzie isugarrik e, dagoenik e, gizonetatik emakumetara, izan e, daite neiz ez, bueno, aber ez zaiguain beste kostatzen emakume baten Larruan zartzean. Nik guain, idazten harina izenean protagonista emakumea dan, eskabada, eta ez detorla esfuertzoa izugarrik egin behar izaten Enbre, gero, e, egila da, narratzailea gizoneskoa danean, gizoneskoaren gizonkeria kontatu behar dituela, eta hartekaba, bueno, hori gizonkeria, ozera. Nik uste guri esifitu behar zeugula gizon baten zeatik hitz egitea, gizoneskoa paperetik, edo, ahotik egitea eta ez emakume baten ahotik, baina personaje badako agunean tartean emakume bat, niri etxeita inzaila, eta zuei ere etxeita inzaila egingo gizon baten larruan sortzea, ez dut uste. Gero, jode, esan kit, ez aneiret, e, irakurleak ere, ez du inozoa izan behar, eta niri edo guri gizonoi, gizonon ikuspegei jaezkatu behar digute, ez dut, ez dut, ez Narrazaileak izonezkoa bada, izonaren e, ikuspegitik itzegin behar du, eta ez emakume baten gandik, baina emakume bat personaje bat, e, kasu onta oso simplea egintzein edi mariaren e, zean sartzea, eta horren eskamea bat agertzen da, e, bere agusilaren emaztea zate bat erakoia, ja, piskat me, me, melodraman sartuta, alaba galdu zuen eta orainetal ze problema ditan, oiek? Ez dakiten, iruditzen zehieto, so, xamurra diela, zuherrezak. Emozi unibertsalak direla, ez da? Bai, bai, seguru, seguru. Ze irakurtzen du, joseanek, eh, biar eh, igantea, astelenean eh, inguratuko zara zure txokora, badakizun norantze jo behar dezun, eh, ez dakite lantarte hoietan ieltzen diuzun irakurketari edo irakurketa izan daiteken, ba, igantela saibaterako eh, eh, denbora pasa gozagarri hori, ze irakurtzen du, joseanek? Eh, <laughs> eh, a e, antolatuta dago da mesela goizetan 3 e, ola bat ordu egiten ditut. Askotan izaten da vesperakoa idazietakoa borratu, pizka mejoratu edo era bat borratuta kendu edo gauza egun batzutan e, arraroa, horrela ez da inspirazio antero, e, Gauza esik, gausa da baina anturro idazten desu deinte de lasati Eta fin, goiza, normalean, idazten pasatzen dut, burua ere, o, freskoen goizetan izaten dudalako. Arratzaldetan, horrela, irakurtzen. Kenduta e, biloba bat, e, astean behin, zaintzen edo bono, edo goiz baten, e, beste biloba bat, bida, dauzkat eta bestela, hola, e, rutinaren barruan, arratsaldeak irakurtzen. Zer irakurtzen? joaz dakit, padauskat, e, e, askotan, novelak eskatzen dizkidan liburuak, eta batzutan begida jarri eta bildurra ere ematen, du, Berke ez kit, oza dia, gauza, horrela estrainoenak, baina baita saiotzen, aiz, e, momentuko literatura jarraitzen. Gertatzen da, karo, erostea e, inbeste ezin dezu erosi, aparte dirua da, baina lekurik ere txean ez, ez da gelditzen eta ibiltzen aiz, e, hori, Koldo Michalena eta hemen bertako harriko liburute diti. Arrigarria da jendeak, e, fin, momentuko literatura nola reservatzen duen, vamos, nik beti, bi iruila beteren irakusten ditut e, nobedadeak. Baina, bueno, ez zirri Nobedadeak eta nobe idazten ari zen, nahi zeneako behar dudan e, Zeak, batzutan izaten da, ba, historia la guardia zibil, ba, historia la guardia zibil, letu behar de zua, igual, laul erroa idazteko, baina behar de, lako, de datu bat ez dakizar, zen egintzan, jasarpen eh, eh, edo persekusibaren, horrelako osak, horrelako osak, horrelako osa estrañoenak. Gustura, eh, sartuko guinateken, zu leokere, eh, idaz leone txokorietan, zer E, Diztira eta alderantzia Josian, guretzako plazera izan da Liburo irakurtzea e, Lehenen gora itzuliko gara Eta irugarren ere irakurriko dugu Eta plazera gaurko goizeko tartetxau e, Josian, zurekin partekatzea Eskarrik asko eta bezarka daztu bat Zuei, zuei eskarrik asko Espalditi gatoz, Runera goaz Aspalditi gatoz Babai, kontu estrainioak ere irakurtzen ditugu Egan egiteko diren horiek inoiz, Zeru berrietara egan egiteko Bautxak izan somenari dire egin eta sormen horri forma emateko Ga Ezzurretarako Urriegi gaude baina Distira eta alderantzia bestzalako sorrmelan ederrak sortzeko. Edoein etxetan izindan egguaan Eeguzkiak Parisen, Mosieder Lebekeren argazki dendatik atera eta Luxemburgoko parketik barrena eguneroko itzulia egiten ari nintzela neskato bat aurkitu nuen aholki luze batean esritatan egarrez. Nik artean ez nuen ezagutzen bere panpina galdu zuen neskatuaren eta kafkaren arteko istorioa. Kontakizun ederrori oraindik oraindik orain irakurri baitut zaharren egoitzako zaintzaileak aholkatuta. Berandu zen, Iunabarra. Eta enuen pentsatu, Kafkak bezala, neskat bere panpina galdu du. Baizik eta neskato honek bere ama galdu du. Ori oraintik okerragoa baita. Eta ondora joan eta euskaraz mintzatu nintzaion, nire frantsesartean edozein hizutzeko modukoa zela pentsatuta. Eta gauzak zer diren? Begiak zabal zabalegin eta negar egiteari utzi zion. Eta bere izena mai izela esateko gai izan zen. Eta ni Maria nintzela erantzunionean Maria Garrastazua legia irribarre murritz bat marraztu zitzaion espainetan. Nire abizenak, bi erre bakarrik dituen ahoren, lauzpabost dituela ematen baitu erre bikoitza, abatekin lotzen, estandalako bat egiten duelako minganean. Berandue gida Diztira eta alderantzia Josen Agirre Elkarar gitaletxea Berandue niri txiera zuaitzak loratzen Peioli Zarralde, Angel Lertsundi eta Joxan, elosegi. Larre eta bat zuetan gaiurretat banatu dituzte euskadi sariak. Sorginen jaio zerrira Behioli zarralderi narratiban Angel Lertsundiri aurreta gazte literaturan eta joan elosegiri itzulpen gintzan. Iruliburu, argiantza altzaren muñoa muñoa Eta nik kantatu eta dantza egiten du mendiak. Dore sekretuen berri gailur eta tiran. Sorginen jaiotriran. Peillo argiantza nobelako atmosfera harigarria pimarratu du epaimaiak. Angel Lertxuldiren altzaren muioan liburuaren aberastasuna eta nik kantatu eta dantza egiten du mendiak josean elosegik itzulitako liburuaren estilo joria. EZIN EZKOBA BABA AKURESAN GODI Peio Lizarraldek argian zaliburoa erein argitaletxarekin argitaratu du Angel Lertxundik altzaren muñoa, Elkar argitaletxarekin eta Josean Elozik bere lana, Albertaniarekin <gülüyor> Irugarren saria du aurten, argiantza liburuak aurretik jaso behituen dago Amaika Akademiakoa eta Espainiako kritika saria. Inoiz badute nire historia Zen bat ondarraletan kabituko da, Atzera egiten du Peiolizarraldek argiantza novelan, baina nostalgiatik urrun. Badute, eman du angustia Zbaen man dudan Peyo lizarralderen asteontako titularra, literaturan barnera begiratu behar da eta dena kanpora begira dago. Angel Ertzundi biloben enkargoz hasi zen altzaren muñoa sortzen Lotarako ipuin bate eskatu du ziotelako Eta improvisazioaren bidez iritsi zen Izaki Bizirabei bizia ematera Zerri gusten duan barruti Angel Ertzundiren asteontako titularra Umei dena Pure bat bezala egine ematea, hastakeria bat iruditzen zait. Oxan el ez zuen ren es sola ezagutzen Ez zuen Iireolaen kantoioiila mutainina bala noa Ilargi guztiak agertu zurekin danzan egin Eta Jorge Jimenez aitorreak aurkeztu eta proposatu itzul zezala Zer ikusten dudan kanbotik El esana itzultzaileak zintzo jokatu behar du. Bere zera bat uzten do liburuan baina hau gehienez ere bertsio bat da. Este satela titular Hoja honetan liburuko izan liteke bide bat guretzat nola errekuperatu galdutako hori. <totipos> Hiru idazle, hiru sortzaile, aste honetan bertan Euskadi sariekin sarituak Peio Lizarralde, Angel Lertxundi eta Joan Elosegi. Hiru liburu, Argiantza, Altzaren muñoa eta Nik kantatu eta dantza egiten du mendiak. Zorionak eta behondiela iruri eta zorionak eta behondiela autak gaizandiren idazle sortzaile eta langustiei ere. Zurekin dantzan egin. Biu zigi Zer ikusten duan kanpotik? Zer ikusten duan Eta huxe gaurkoz. Eskerrikasko joanek onreraz june imaz eta josian agirreri. Eskerrikasko ele dertako xeri. Eta eskerrikasko zurien zule. Datornazten gehiago bitiartean, izan zori jontxu. Muxipoto loban eta, aio.